Не витримав я. Стас безпорадно розвів руками. Ми не зуміли зманеврувати, не змогли розставити своїх людей на всіх дільницях. Їх у нас і не було стільки, і він затнувся. Врешті не скрізь їх і допускали. Тут Холоденко теж постарався. А як нема спостерігачів, то вибори, по суті, сфальшовані, уточнив я, радше для годиться. Бо ця історія була ясна мені, як білий день. По суті так, щоправда, Стас подумав, кусаючи губу, якусь роль відіграв і популізм їхнього кандидата. Треба сказати, він уміє натиснути, як би це висловитися, на больові точки чи що. Та певно секретар обкому, давній партійний працівник, цього не треба було скидати з рахунку. Ну подумайте самі, до програми включено такий пункт – знизити ціни на горілку. Ну, не повірив я, їй Богу. Спиртне, мовляв, не розкіш, а продукт харчування. Трудівники справедливо нарікають. А ще Стас пожвавішав. Ще була фраза «досить невдала, ми відразу ж підхопили її». «От, каже, кого ж вам іще й обрати, як не мене?» «Га, люди добрі!» Він спробував змавпувати безбарвний голос Холоденка. І це йому вдалося. Тракторист, мовляв, вміє орати, Вчитель п'ять років навчається, щоб потім учителювати. А от я все життя на керівній роботі. Так що, мовляв, ага, поспіхнувся я. А ви, певно, прокоментували, що це десь у такий спосіб. Кандидат, мовляв, ні до чого не здатний, як тільки пити кров з народу. Бо така психологія кожного партпрацівника, докинув Стас. Він був дуже задоволений собою. Гмм. «Буркнув я. Сдається, такий прийом називається ударом нижче пояса. Ну, та врешті це їхній клопіт, а не мій. Я озирнувся. Жарти жартами, а послухайте, а як це вам за таких умов пощастило розжитися на приміщення? Дві кімнати, телефон». Стаскриво посміхнувся. «Маманов», – коротко відказав він. «Приміщення належало, та власне і зараз належить клубу воїнів-інтернаціоналістів». А він же ж голова клубу, а крім того, на той час активно працював на рух. Я покрутив головою. Усе це не подобалося мені дедалі більше. «Маманов. І тут Маманов, і там Маманов. І ще цей афганський клуб у вас за стіною. А до речі, що ви можете сказати про цього типа, Колись я його, щоправда, знав, але Стас неспокійно засовувався на стільці. «Я, любий пане, і не знаю, що казати». Цей чоловік справляє враження психічного хворого. І не тільки хворого, буркнув я, скоріш сам до себе. Ви думаєте, Стас вражено глянув на мене. Тоді замовк, напружено міркуючи. Може і так, нарешті погодився він. Втім, так чи так, а зараз він у холоденка правою рукою. Дивовижне перевтілення, треба сказати. Це для вас воно дивовижне, буркнув я, не втримавшись. Якби ви знали цю людину 10 років тому? «Ну», – сказав Стас невдоволено, – «як би ж? Вам же ж потрібні факти, от я їх і викладаю. А факти передовсім такі. Ще місяць тому цей чоловік був активістом місцевого руху, брав участь у предвиборній кампанії, себто їздив з групою підтримки, агітував, допомагав і таке інше. А отже, мав до діла з Лучицьким, – промив рев'я замислено. Місяць тому виступив з сенсаційною заявою в районній газеті, мовляв, зрікаюся фашистської ідеології, немає сили дивитися, як розвалюється наша система. Зараз працює на Холоденка. голова афганського клубу Сокіл. Цей клуб, треба сказати, якийсь дивний. Афганців у нього всього якихось п'ять душ. Решта того Афганістану й не нюхали. Користі він не приносить ніякої. Фінансують його з райкому партії. Але я знаю хлопців, які стали інвалідами в Афгані, і багато з них зверталися до цього клубу по допомогу. Однак ніхто і копійки не отримав, можете уявити. Маманов зате збирає підлітків, навчає їх рукопашної. До речі, база в них на території також собі оздоровчого комплексу «Рось». Ну, щось на зразок партійної віли – басейн, мисливський будиночок, стадіон – Зі своїми поплічниками Маманов періодично патрулює райцентр. Ну що вони там роблять? Б'ють стенди з незалежною пресою, зривають національну символіку, ну і застосовують фізичне насильство до членів руху.